Siak nekut gunea, elea nitzikoa da, eskora, gaskoina eta egdara mintzatuak dirahan. Naiz eta egoera gutituan izan, Euskara eta gaskoina aurten sartu dira erakaskuntzan. Pundu bat egindugu oktaz, bat duzeko den Jampol diribak nekin des élèves ben, on a eu euh, agréable surprise parce que on avait evalué Iikalen puis... aldetik sorpresa auukan dugu 142, Udako bakant zakainzin ha hamabili ikasletan ginen klase biunarenzat. Tazkenean xarttzea ama sei aurrekin egin dugu Bea horrek postengaitu eta ni pertsonalki konten naiz euskararen erakunde publikoak deitu ninduen inkearen egiteko erran behar da estela leeraa izan orotarat lau inkea egin baitira eskola pribatu eta publikoaren artean eta azkenean bakorkiranttzuna izan diegu klase ba, elebiduna galde zuten ero.tentan Euskararen beizi behitzeko urratxak nolakoak izan diren. Bagdozen, galdegindakogu, peiodibon, gazteari, foiedola kultuur edo usiaknego festivalian lan egiten duenari. Eskoara ez hain hainbizia, baina eskoal kultura bizirik da bagdozen. Baitugu bi koru eskoaraz kantatzen dutenak, uh, eskoal lantzat alde bat, euskarazko kurtsuak elduen dako. Eskoal kultura bibetibada bagdozen, baina eskoara ez ezta... Askien zuten uh, kariketaz. Baina eskuararen bizi behitzeko motivazioa bada, adibidez helduendako kurtsoekin bello dibon. Na izan dugu uh, behiz hasi uh, kurtso horiek eta jonen or ortean uh, ama bortz bat heldu baziren eta aurten uh, hasteuntan hasiko gira eta beraz bada motivazioa behiz uh, badotzen.